a promis. Et je t'ai cru Bona tarda, molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des del 91.6 de la FM o bé si escoltats per internet a través de la pàgina web www.rt-fma.com Doncs avui comencem amb aquesta alegria, l'alegria d'aquesta senyoreta que es deia Ingrid i que l'any 2003, a l'estiu del 2003, ens sorprenia amb aquest tema Tu és fou Tu, tu m'has promets Un programa que no podríem fer sense la col·laboració del nostre estimat Enric a les, a la, davant, de les, davant de la taula, davant dels aparells tècnics i també doncs, donar les gràcies a la presència avui de la Sílvia Hernández. Molt bon dia. Molt bon dia. Que hem de dir que demà és el seu aniversari, amb la qual cosa doncs, ja podeu començar a trucar perquè al 933456454 per felicitar-la. O sigui que això ja ja podeu començar. Perquè avui sí que ens va el telèfon... Hem d'aplaudir, eh? Això és un aplaudiment d'aquell esforç. Sí, sí. Molt bé, i després de, de presentar a la Sílvia, també donar les gràcies a Pol i Salines per la seva presència avui en el programa. Bon dia Jordi, bon dia a tothom. I també a la Shaima Benhamduch. Molt bon, bon dia. Bon dia. <laughs> Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa. Ja saps que avui tindrem algunes informacions arribades a la nostra redacció. També tindrem música com la que estaré escoltant de l'estiu del 2003. I a més a més, doncs avui tenim una sorpresa, una sorpresa que ens portarà fins al cap via Barsino perquè avui volem parlar de salut. Tot això serà a partir d'ara a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Comencem! Comencem parlant del nostre barri, de la Trinitat Vella, i és que Norman Foster, Norman Foster va dissenyar un riu des de les Glòries fins al nus de la Trinitat. D'aquesta informació en parlem ara mateix. El britànic Norman Foster és un altre arquitecte amb mala sort a Barcelona. L'autor de l'olímpica Torre de Comunicacions de Coixerola i frustrat pare del nou camp, del nou camp nou de La Porta, va presentar al febrer de 1993 un ambiciós pla urbanístic que suposava la urbanització de 230 hectàrees entre les Glòries i el Nus de la Trinitat, terrenys llavors d'ús ferroviari i industrial. El pla incluïa un riu artificial de 6 km de longitud que es proveiria de les aigües del Bassós i del Rec Comtal. Aquells també eren temps de crisi, la que va seguir els jocs i el projecte no va veure la llum. Un altre revés de Foster va ser l'encara no nata estació de l'AVE a la Sagrera. El 1995, el llavors alcalde Pasqual Maragall va viatjar a Londres per encarregar-li un projecte que no es va arribar a concretar. Doncs d'aquesta manera que comencem el nostre programa i ara parlem d'una altra informació que ens porta a parlar dels veïns de la Sagrera. I és que exigeixen l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso. Durant molts anys, la resposta a absolutament totes les seves reivindicacions tinguessin el caràcter que tinguessin havia estat sempre la mateixa, reiteradament la mateixa, quan arribi l'AVE. El necessari resfaltatge dels carrers, quan arribi l'AVE. Les millores en el mobiliari urbà, quan arribi l'AVE. La construcció d'equipaments comunitaris, quan arribi l'AVE. Però, malgrat com és de pesat el mantra, els veïns de la Sagrera han estat sempre conscients que l'AVE no és ni serà la panacea, la panacea i que moltes de les actuacions pendents al barri no tenen res a veure amb la faraònica estació de l'alta velocitat. Posen com un gran exemple d'actuació pendent, totalment desligada del futur, de l'operació ferroviària l'execució de la tercera fase del parc de la Pegaso. Pendent i sense calendari fixat, des de fa uns quants anys. Doncs en dedica el Parc de la Pegaso, la gran zona verda del barri de la Sagrera. Es va començar a construir els anys 80 del segle passat, fruit d'intenses reivindicacions veïnals. Al seu dia s'hi van invertir 550 milions de pessetes, reivindicacions que no van cessar en el moment en què es va tallar la cinta inaugural. La lluita va haver de seguir uns quants anys més fins a aconseguir que el parc estigués en les condicions pactades. De fet, José Josep Barbero, president de l'Associació de Veïns del Barri, explica que la lluita encara no s'ha acabat, ja que malgrat que som al 2011, el parc segueix inacabat. A la cantonada entre els carrers de Sagrera i Portugal hi queda una illa de cases, algunes de les quals estan en molt males condicions, ja que estan afectades des de fa uns quants anys. I les queixes són reiterades com «El problema no és únicament que ens falta un tros de parc, que també el problema és que les vivendes a la zona pendent d'execució fa moltíssims anys que estan afectades i es troben en mal estat», explica Barbero. Barbero. Hem denunciat una infinitat de vegades que a la casa de la cantonada, la que es troba en més mala situació, hi ha un colomar que només genera porqueria. Critica el líder veïnal que insisteix que la crisi no serveix de disculpa, atès que la finalització del parc és un projecte que ja estava pendent en, en època de, de bonança i que no hi ha cap excusa quan es tracta d'un problema de salut pública. I la no finalització no és l'única pega que els veïns de la Sagrera troben al parc que fa tan sols uns mesos va reinaugurar el llac tancat durant llargs mesos pel decret de sequera i perquè patia unes pèrdues d'escàndol Alguns usuaris de la devesa opinen que aquesta va estar mal concebuda Des del principi hi ha molt espai desaprofitat i hi ha poca vegetació i falten bancs argumenta Antonio, que és un veí de la zona de la Sagrera a pocs metres del parc hi ha una altra de les espines clavades al barri, aquesta sí directament relacionada amb les obres de l'AVE, es tracta de la torreta del carrer de Berenguer de Palou, a l'altura de eh, Clara Setquin. Un espectacular casalot aixecat sobre un terreny afectat per la reparcelació de la zona, abandonat eh, des de fa anys i ocupat de manera il·legal per diverses famílies romaneses. I hem de dir que es tracta d'una enorme edifici singular pel seu senyoriu que els veïns demanen protegir i convertir en un casal de barri per a activitats socials de l'associació. Una opció que, en principi, té tots els punts per fer-se realitat, malgrat que, com sempre, la gran pregunta és quan. És més, en l'acord d'equipaments firmats per l'anterior equip de govern, aquesta torre, amb una superfície de 978 metres quadrats de terreny, figura com l'equipament número 4 i està inclosa al polígon d'actuació urbanística número 1 de l'entorn de la Sagrada. I continuem amb el nostre programa d'avui. Ara li toca el torn a la Chaima Benhamdus d'oferir-nos aquesta informació. I que l'Ajuntament presenta sis mesos una disco que es trobava a Lerone City. L'Ajuntament de Barcelona va presentar al dilluns la discoteca La Canela, ubicada al número 81 del passeig d'en Nin, dins del complex comercial i doci Lerone City. La sanció és de 6 mesos i obeeix al fet que una inspecció va detectar que el local es permetia el consum de drogues o la propietat no posava la diligència necessària per impedir-ho. Les discoteques del complex Iron City, freqüentades per un públic d'origen latinoamericà, tenen un llarg historial de conflictes amb l'administració, tant per assumptes de droga com per batalles multitudinàries. L'any 2009, l'Ajuntament ja va obrir diversos expedients sancionadors contra els tres discos del recinte, per vetar per batuses a l'interior i als voltants. La sanció va ser de tancament d'entre 4 i 6 mesos per als tres negocis. A l'actualitat està tancada la discoteca Catratxos, amantada pel Catre de Río de Janeiro, per un tancament cautelat de 3 mesos decretat per un jutjat. En funció dels recursos i alegacions, la clàusula es podia prorrogar 3 mesos més. I hem de dir que fa una setmana, l'11 de juliol, precisament a la matinada, una baralla multitudinària es va saldar amb nou ferits a la tercera de les discos del complex De Liga. El cap de setmana passat, la Guàrdia Urbana va muntar un espectacular operatiu de vigilància en aquest complex d'oci. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara farem una petita pausa, però no marxeu perquè ja tenim aquí amb nosaltres l'Anna Clara, que és la cap de pediatria del Cap Viaversino, amb la qual parlarem d'aquí uns moments. Ara escoltem una mica de música i tornem fins ara.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 Tumbelo, pine da tumbelo. Los eh los No me llames iluso porque tengo una ilusión de que pone el bien de los niños del mundo, somos mal listos que el hambre y me quite la razón. No me llames sin ilusión porque tengo la ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego. Con el tuyo me toca el cupón. Yo vivo de la ilusión, y de vivir de la ilusión. De vivir de la ilusión, de vivir de la ilusión de la ilusión. No me llames ilusión porque tengo una ilusión. A mí soñar me viví soñando. Tengo la carita como Picasso. No me llames iluso porque tengo una ilusión. Todo me cuadra, todo es redondo y un premio gordo como la panza de no Buda. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui ens visita l'Anna Clara, que, com tots sabeu, pertany al Departament de Pediatria del Cap i a Barsino. I hola, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia, Jordi, què tal? <ríe> doncs, ens agradaria que ens expliquessis coses que són referents a, a l'estiu, no? perquè potser hi ha gent que encara doncs, acaba de tenir el, el seu primer fill o, o el segon i els agradaria doncs saber m, aquesta gastroenteritis que a vegades es presenta en els nens, doncs de quina manera ho uh -huh. poden solucionar. Exacte. Hola, Vina. Avui parlem de la gastroenteritis i les seves conseqüències, no? A verà, la inflamació de la mucosa de l'estómac se denomina gastritis, mentre que la del budell es coneix com enteritis. Quan Ambos eh, òrgans eh, afectats, és a dir, l'estómac i els budells eh, estan afectats, es produeix el que es diuen la gastroenteritis, que és la irritació i e inflamació del conjunt del tracte digestiu. Quines causes que favoreix tot això? Anem a veure els virus, per exemple, el més típic és el rotavirus, adenovirus, entèric, que sobretot s'adona eh, a l'hivern. Després, les bactèries, aquí... Uh, la reina de la salsa és la salmonella. Per què? A l'estiu és com més s'adona. Uh, qui no s'ha menjat una coca de, de crema i està en mal estat, uns ous... A veure, és veritat que els lactants, a veure, a partir de l'any ja mengen ous, vale? i els adults també. Mira, a vegades també una altra causa pot ser els antibiòtics i també les intoxicacions alimentàries. Per exemple, qui no ha donat, per exemple, s'ha introduït una alimentació abans del compte amb un lactant, mm. normalment introduint les papilles a partir dels sis mesos, però jo m'he trobat alguna vegada alguna mare que ha donat xoriço, per exemple, eh? la deu tastar. Qui no li ha donat, o sé, perquè m'ho han comentat, no, no m'estic inventant res, eh? Vull dir que bestieses puc explicar totes tot les que vulgueu. Símptomes, dolor abdominal, colico, fa molt de mal, la panxa, vòmits, diarrees, febre, decaïment, com se diu la gripa intestinal, afectació a l'estat general. Un altre símptoma que també afavoreix això t de pes, el rebutig a l'aliment, els escalofríos, eh, pel fria, húmeda, sudoració excessiva, eh, moltes eh, deposicions, eh, un dolor muscular, una alimentació vagaç també que sigui deficient. Tot això pot donar el que arribem a una deshidratació, que és la conseqüència si no... Se detecta, se detecta a temps la gastroenteritis en fin, es un estado patológico del organismo causado por un bajo nivel de líquidos en el cuerpo se produce más en lactantes debido a que su cuerpo contiene una proporción mayor de agua eh, Si nos alerta Ah, la pell del nen, eh, a veure, és poc o flexible, eh, ulls eh, estan enfonsats, boca seca, ausència o poca quantitat d'orina, ausència de làgrimes, s'adonem que al lactant ploren sense llàgrimes, no? Per ixarien els símptomes. Exacte. També deshidratació ja més severa, més grave, el letàrgico, el comatoso, el nano que apenas pot obrir els ulls, això ja és casos extrems, a veure traumatisme craneal eh, o abdominal, a vegades també pot donar afectació a l'estat general. Vale? Mm, també a vegades els vòmits són un altre un tipus de patologia que pot donar també a una deshidratació. Eh, què són els vòmits? Són expulsió activa i violenta per la boca del contingut gàstric. També és important diferenciar el vòmit de la reconscitació. És dir, és normal que un menys i llet... Mm, i llavors eh, treu, treu una miqueta, no? Això no és vomitar, això es jurgita, d'acord? Eh, en aquesta última, doncs, és un esforç, que generalment són petites quantitats que s'alimenten generalment a l'actant de menys de sis mesos, d'acord? ¿vale? La valoració del vòmit. Admessis, a l'estat general del nen s'ha d'investigar símptomes associats, a vegades són infeccions intestinals, infeccions respiratòries... A vegades van acompanyar-los a dir, un catarro pot donar vegades diarrea? Sí, sí, i pot arribar a aquests extrems, no? Un Clar, catarro, una otitis, una amigdalitis, infeccions de vies urinàries també, afectacions neurològiques... Eh, I hi ha també medicaments que poden originar vòmits, per exemple, els antibiòtics, paracetamol, ferro, mucolític a vegades que els fa fàstic coses, o els nens sobretot, no? transgressions dietètiques, el que parlaven abans, producides per una introducció inapropiada dels aliments, depèn de la edat, també una intolerància digestiva producida per, producida, produïda per possibles intoleràncies alimentícies, alimentació al·lèrgica a l'aliment, situació d'estrès, causes psicològiques que refleten conflictes familiars, escolars o algun tipus de fòbia, de caïment, palides, sudoració freda, són signos molt freqüents, després d'un vòmit, com un vòmit eh, amb esforç, si van en augment podien originar complicacions intestinals més greus. Sí-nos d'alerta, hem d'estar al tanto, sí. qualsevol edat què? pugui ocasionar vòmit de repetició, afectació general del nano, és dir. Per exemple, el nano no s'aixeca del dit. el nano no menja. Quan és un nano molt eh, que, que no para, que es va jugar molt, eh, no menja, està eh, al llit, eh, decaigut, no parla, doncs que el nano no és el nano. Dic, a, a aquest nano li passa alguna cosa, perquè no està com habitualment. O té febre, vale? tot això pot donar doncs, una deshidratació també, o dolor abdominal, traumatisme craneal, abdominal, també pot ser per algun antecedent neurològic o intestinal. Els vòmits també pot ser, a vegades, un reposo gàstrico, també. Vull dir, què s'ha de fer en aquests casos dels vòmits? Sobretot intentar, eh, nos està dient una mica que aquest estómac, aquests budells, eh, estan malalts i que volen descansar. Què vol dir això? Vol dir que hem de donar de menjar poc i sovint. Menjar què és? Líquids. Líquids a vegades són els nanos, clar, no n'hi ha cap medicament, després ja parlarem d'això. Mm. Doncs deixar de, um, un repost gàstric, però què vol dir això? Vol dir beure poc i sovint, a vegades el fer oral, vull dir, iniciar tolerància amb petites quantitats de solucions de rehidratació oral, que això eh, donarà al pediatre. Una vegada que el nen tolere els líquids, llavors se començarà amb una dieta blanda, indien, evidentment, després comentarem que és això. No està indicat a l'ús de begudes comercials com a aquarius, tot això no. Perquè amb estas petit no hi va bé concepte de rehidratació, conservat aquestes solucions amb uns amb, amb ambients eh, frescos, agitar la solució prèviament, la seva administració, per exemple, un sobre de suè rural amb un llitre d'aigua i s'ha de canviar cada dia, i ha d'estar en un lloc fred, eh? clar, molt fred. La calor, doncs, Exacte, això s'espailla i s'ha de canviar perquè mm. el nan no l'acabi. No? Mm. Després, no utilitzar, eh, preparar els eh, caseros, és molt difícil conseguir la concentració de salts adequades, no? perquè clar, per les diarreas, per les enteritis, vull dir, el nano perd molts líquids i moltes eh, ions, no? que es diuen, i a vegades aquestes concentracions que dona el metge, vull dir, aquest sobre ja està tot estudiat, està tot ja mm, eh, pel nano adequat, diguéssim. No? La diarrea és un símptoma comú de lactant, que puede ocasionar unos cuantos días y desaparece eh, por sí sola. Se caracteriza por un aumento de frecuencia y el contenido hídrico de las deposiciones. En las primeras semanas de vida, los lactantes pueden presentar hasta 8 deposiciones diarias con un gran contenido hídrico, que no se considera diarrea. A partir de dos o tres meses de vida, se puede considerar diarrea si el niño hace más de tres eh, deposiciones al día. Puede ser aguda o crónica y, mayoritariamente, está causada por procesos infecciosos.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 de deshidratación, es decir, el pliegue. Que voldi xò, per dues tas a l'altura del malic, fem com un paxic i si uh -huh. la pell es queda la forma del paxic, és es que el nano s'està se començant a deshidratar o està deshidratat. Uh -huh. Llavors hem d'anar urgentment al metge o a, a urgències, d'acord? Uh -huh. Després, si llenginen no totria la solució de rehidratación oral, vull dir, lo cada ha receptat al pediatre de, de la BS, a uh, a vegades eh, presenta també, vull dir, no tolera, continua vomitant, llavors haig acudir a l'hospital perquè s'ha de posar sueros. Vull dir, vol dir que aquest estómac ha d'estar en dejú absolut i s'ha de posar unes vies per via parenteral, no? que es diu suero i rehidratar eh, el cos d'una altra manera. Val? Uh -huh. La dieta estigui en que estàvem parlant? Bé, no és el mateix un lactant de sis mesos que menys, que a partir de l'any, no? Perquè clar, n'estem estem dient que a partir de, de recent d'escolt fins a 6 mesos només a la trància materna o viveró, depèn del que té la mare, vale? A partir d'aquí ja comencem amb les papilles, llavors, en el cas que ja estim prenent papilles, per exemple la papilla d'arròs, a partir de 6 mesos, el patorrat, el nano d'un any, per exemple les patates i la pastanaga, també Clar, el plàtan. Compte, no? exacte. De fruites només pots menjar poma i plàtam, mm. les calges peix a la planxa, el membrillo, retirar la leta a vegades, el huevos durant 48 hores, mm. a vegades iogurt naturals. I sempre hem d'incidir en una cosa, perquè les mares venen a buscar el medicament, val? Sí. Els nens no s'administren fàrmacs eh, per tallar ni els vòmits ni les diarrees. Vull dir, s'ha de fer una dieta, s'ha de vigilar molt que no se deixi hidràtit, i rehidratar molt. Val? Vull dir, anar al pediatre, i el pediatre és el que recetarà, depèn de quin eh, estat de salut se trobi el nano, millor estar en un estat inicial i amb una rehidratació de suero oral ja n'hi ha prou, però, i a vegades, després, si tolera bé doncs, la dieta que hem parlat astringent, i si no, s'ha pues, d'enviar a l'hospital perquè li posi una, una via parenteral i rehidratar aquest nano perquè, clar, vull dir això pot donar eh, serioses eh, complicacions a vegades pot donar al xoc i a l'amor, inclús. Sí. Vull dir, és molt... Vull dir, no, observacions... A, a vegades no prenem les precaucions. Exacte. No? Observacions que vull fer sobretot, vull dir, hem de ser conscients d'això. La diarrea causada per una infecció pot ser contagiada a vegades per no mantenir la higiene, és a dir, a l'hora de preparar un biberó, rentau-vos les mans, si us plau. I si teniu dos nanos i el gran té diarrees, eh, sobretot rentau molt bé aquest nano les mans, perquè se poden passar però molt ràpidament amolatant, val? I sobretot objectes, eh, xomet, joguines, els nanos ho porten tota la boca. Tot mm. això, aquests microbis, vull dir, i sobretot a l'estiu, se proliferen molt sovint. La calor és un mitjà molt bo perquè se donin aquestes malalties. Per això estem fent molt hincapié eh, a l'estiu. Penseu que la calor, un nano eh, que fa diarrees, que no se rehidrata, que no se dona líquids, pot arribar... Ah, la onada de calor també tot això pot influir, influir encara més que un nano pot arribar a una deshidratació greu, eh? Per això insistint molt amb aquest tema, eh? I cada any perquè mmm, se pot, ehm, um, a veure, guanyar moltes vides, m'entens? Sí. Amb la prevenció, sobretot rentant les mans, els biberons esterilitzats. Fins un any s'ha d'esterilitzar biberó eh, i la tetina, i el xomet, sobretot, i les joguines. Si estan al terra, si tens un altre nano més gran, vigileu tot això, perquè clar, se pot encomanar d'un nano a l'altre, a molta facilitat. I les mans de la mare, quan canvia el nan gran i el nan petit, sobretot, molt important, la higiene. Eh? Bueno. D'acord, doncs tindrem en compte totes aquestes precaucions que cal prendre i evidentment, doncs, aquest estiu si tenen cap altre tipus de problema o o alguna dificultat amb els nens, doncs que sobretot que s'acostin al cap i a Barsina, doncs que allà els facilitaran de quina manera poden tractar tots aquests temes. moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí, Anna Clara, i en una altra ocasió ens tornarem a trobar. Ara continuem amb el nostre programa d'avui.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 Roza un pétalo de rosa con tus labios Y vi otro nacer, otro amanecer Cuando el sol saluda la mañana Despiértame, despiértame Cuando la flor se asoma entre las hojas secas Solo por verte sola sobre el verde verde de tus ojos, el verde de mis ojos Y esa flor se alegra solo por verte Si estás triste Molt bé, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que escoltes ara mateix és una rumba d'aquesta noia que es diu Zalamera i que l'any 2003 doncs, ens oferia aquest tema a l'estiu del 2003 que es diu Sueña. Doncs amb aquest tema continuem amb el nostre programa d'avui. I ara anem ja directament al que és la nostra agenda d'activitats doncs, i d'actes per perquè doncs, avui no us quedeu a casa. I comencem parlant del Blat, que, com sempre, és protagonista del Centre Cívic de Sant Andreu. Es tracta d'una exposició de quadres realitzats per grup de pintors a Sant Andreu. La trobareu fins al 27 de juliol, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 10 de la nit al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, 111. Aquest col·lectiu d'artistes, que enguany celebra el seu desè aniversari, ens mostra en aquesta ocasió la seva particular visió del blat. L'homenatge a aquest cereal típic de la dieta mediterrània clou el cicle que aquest grup de pintors ha dedicat a diferents elements de la nostra alimentació, com ara l'oli o el vi. I d'altres coses que us podem comentar, com per exemple el conte 1, 2, 3, el conte a través que es realitza a la Biblioteca del Bon Pastor. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62, us ofereix cada dimarts del mes de juliol, a dos quarts de sis de la tarda, dins el cicle lletra petita, sac de rondalles, el conte 1, 2, 3, conte a través. Per una mainada de 7 a 12 anys, eh, partint d'un llibre i d'un personatge que viatja a través dels contes, coneixereu diferents històries i fareu un taller de treballs manuals. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia. I si anem de la biblioteca del Bon Pastor, cap al barri de la Sagrera trobarem el Centre Garcilaso, que avui precisament fan un taller de teatre. Doncs sí, avui a les 6 de la tarda el Centre Garcilaso t'ofereix un taller de teatre que, va, que és organitzat per transformes. Tot ho fas a última hora? T'agrada improvisar però no saps com? En aquest taller t'ensenyaran les principals tècniques d'improvisació. No t'ho perdis. Doncs no t'ho perdis. Tal com ens diu la Jaima, no t'ho perdis perquè val la pena i hem de dir que dimarts, és a dir, avui i dijous, continua la parada del Sant Andreu al carrer Gran. Finalment, l'Ajuntament ha aprovat la instal·lació de la parada de promoció de la Unió Esportiva Sant Andreu els dimarts i els dijous les properes 3 setmanes. Tal com es va informar, s'establiran torns d'atenció de la parada de matí i de tarda, on ja hi ha uns quants andreuencs que hi participaran. Tot i així, per cobrir els torns, seguim necessitant voluntaris que puguin ajudar a cobrir els propers dies. Si voleu ajudar, envieu un correu a comunicació arroba dient quin dia i horari us aniria bé venir. Els dies estipulats són 19, 21, 26, 28 de juliol i 2, 4, 9 i 11 d'agost. Recordeu, envieu un correu a comunicació@uesandreu.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres per coordinar-ho. I hem de continuar escoltant bona música i ja que escoltem música, doncs parlem de dansa de dansa al carrer Hip hop al Centre Garcilaso. El centre Garcilaso al carrer Garcilaso número 103 us ofereix aquest dimecres 20 de juliol a les 6 de la tarda dansa al carrer Hip Hop. Sota la influència del Hip Hop més original gaudeix de la mà de Smurf eh, per aprendre a jo que a tothom se li escapa. Aprendre a ballar amb flow. Smurf et porta tots els estils més nous al més pur estil carrer, on va néixer el Hip Hop. Així es farà un masterclass d'una hora i després es farà un, un batge de dos contra dos de, de tots els estils New Style Poppin Lockin Crumb Jerk Doogie així que no et perdis una tarda de Hip Hop Style amb Smurf L'entrada és gratuïta i continuem repasant d'altres actes i ara marxem cap a la Nau Ivanov perquè us ofereix una nova convocatòria a beca de Desperta 2012 doncs aquesta beca es diu Desperta i s'emmarca dins de l'àrea de creació i difusió de la cultura de la nau i una àrea multidisciplinària amb un plantejament que permet abordar qualsevol tipus d'expressió artística. Amb l'estreta col·laboració de portada de comunicació, es convoca aquesta beca amb la voluntat de donar suport a la creació terreny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 Molt bé, doncs tot això unint en un projecte en els dos pilars de la nau Ivanov, creació i difusió. Desperta vol contribuir a l'entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professional a través de l'establiment del marc adient per la creació i el contacte tant amb el públic com amb els programadors. I ara el que farem serà continuar escoltant bona música, la música que ens arribava de l'estiu de l'any 2003 i que sona així d'aquesta manera... Fins demà! El ritme, la música de Bea Broncal des de l'estiu del 2003 oferint-nos aquest tema que es diu Dile, segons el que hem pogut escoltar de la cançó Dile, que no me xupa el o sigui que Ja és una manera de començar i de, i de fer sonar bé aquest tema Molt bé, doncs ara ja anem cap al Centre Garcilaso perquè sembla ser que el Centre Garcilaso aquest estiu està disposat a fer-nos gaudir doncs, de de tota la programació que tenen preparada, com per exemple el fet que aquest estiu la peli la tries tu. El Centre Garcilaso programa tots els dijous una projecció de cinema a la fresca, una oportunitat per gaudir d'un bon cine a l'aire lliure, en un espai agradable i en bona companyia. De tota manera, fem 5 cèntims de les darreres projeccions. El dijous, 14 de juliol, a les 10 de la nit, podràs veure Toy Story 3, i dijous 21 de juliol, a les 10 de la nit, el film escollit és El sombrerello loco. I també tenim d'altres coses, ara ens en anem cap Can Fabra, cap al centre de Sant Andreu, i on trobem l'exposició Fashion Life a càrrec de Yuki Luz.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 Models, perruqueres i perruquers, maquilladores, maquilladors, estilistes i dissenyadores i dissenyadors de moda tenen alguna cosa que els uneix, quelcom molt proper. Fet i fet, tots i totes es troben dins de la meravellosa i espectacular Fashion Life, que podem gaudir d'ella a dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre i dimarts i dissabtes de 10 del matí a dues de la tarda, i de 4 de la tarda a 9 del vespre. Els diumenges també, 11 del matí, a 2 de la tarda, i l'entrada és gratuïta. I si per aquella cosa doncs, voleu continuar a Can Fabra perquè teniu ganes de descobrir més coses, doncs, també teniu una possibilitat de gaudir dins del cicle Lletra Petita Talleres de Descoberta al taller Estiu de Còmic. El Centre Cultural Can Fabra del Carrer del Segre 24 us ofereix cada dimecres de juliol a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Tallers de Descoberta el taller Estiu de Còmic. Hi trobaràs criticatures ferotxes com Zipi i Zape i Kid Paddle. Aquest taller és exclusiu per Nanus de 7 a 10 anys. L'entrada és gratuïta però recorda que cal inscripció prèvia. I atenció perquè el que fem ara mateix és una nova pausa mentre escoltem la música i la veu inconfusible del senyor Diango amb aquest tema que es diu A ti. Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Des del districte de Sant Andreu de Borumat, Ràdio Trinitat de Petlla. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, l'imitat, veia 91.6 FM. Hace falta valor, hace eh. falta valor, eh. ven a la Escuela de Calor. Hey, esto es la Escuela de Calor, la Escuela de Color. Si no te sabes mover, no ver, pues hagas tu ración. A ver si espabilas en verano, márcate un plan, porque al final siempre quedas con tu mano. Te invitan a una fiesta en el pueblo, un fin de la playa. Habrá que ser un poco el canalla, rubias o morenas, o casas o cubanas. ¿Qué pasa, tío? buscan estilo, estás en protecido. Te sacan a la pista a bailar, lo pasas fatal. ¿Ahora quieres que te dejen en paz? Te enganchas como un ancla a la ola de calor tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Cuida esas manos, chico, que te vas a quemar. Tengo la voz, tengo el soul. ¿Por qué no me dejas aprobar? Deja que me acerque, deja que me acerque a ti. Quiero vivir de la Mol bé, don som i que feu aquí parats Salteu a la pista comença a moure i no dessis el ritme, el ritme d'aquesta gent que es deia doncs, DJ eh, Can i que faia don d'aquesta cançó d'Escola de Calor de Ràdio Futura, doncs, un remix així a al 2003, al d'estiu 2003. Molt bé, i encara tenim més coses per comentar-vos a dia d'avui i és que continua la 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilasso de Sant Andreu. El centre Garcilasso al carrer Garcilasso número 103 us ofereix de dilluns a dissabte i fins al 28 de juliol la mostra, ai, 28a mostra de turisme juvenil al punt d'informació juvenil Garcilasso de Sant Andreu. Activitats com conferències, xerrades, exposicions, tallers a càrrec de professionals del turisme, viatgers, escriptors... Compte també amb ordinadors per accedir directament a les webs més rellevants sobre de temes de turisme, agències de viatges, transports, allotjaments, cultura o ofertes turístiques i un espai de consulta. Un lloc on poder llegir amb tota tranquil·litat la informació que se t'ofereix, sempre amb fonts bibliogràfics especialitzats un espai on trobar un gran nombre de revistes especialitzades en viatges amb reportatges, suggeriments i consells a tenir en compte a l'hora de viatjar a algunes destinacions. Recordeu els horaris, els dilluns i dissabtes de 10 a 1:30 del migdia, de dilluns a dijous de la tarda de 4 i mitja a 9 de la nit i els divendres, també en horari de tarda, de 3 a 7 i mitja. L'entrada és gratuïta. I si sou una banda o un grup que voleu posar-vos de moda perquè ja esteu cansats d'anar d'un lloc a l'altre que no us facin cas, doncs ara teniu l'oportunitat de donar-vos a conèixer perquè podeu participar al que és el Brot 2011, al Festival de Bandes Novells de Barcelona. Teniu entre 12 i 25 anys, toqueu en un grup, participeu al Brot 2011 al Festival de Bandes Novells de Barcelona, de Bezena, Bezena de Barcelona, oi? Eh, apunteu vos ja. les inscripcions són fins al 30 de juliol a la pàgina següent, www.cjb.cat-brot2011. Repeteixo, www.cjb.cat-brot2011. Organitzen el Consell de la Joventut de Barcelona, els espais joves de La Fontana, les bases, l'Eixample, Boca Nord, Garcilaso, també el casal de Joves del Coll, i també l'espai musical La Bàscula. Doncs tot això ho podem trobar a la ciutat de Barcelona, Si que si voleu també passejar-vos per la ciutat, doncs podreu gaudir de tots aquests espais que us acabem de comentar. I atenció perquè continuen els patis oberts de l'estiu 2011 a les escoles de Sant Andreu fins al 31 de juliol. L'escola Bernat de Boll i l'escola El Sagré farà que les nenes i els nens que accedeixin als patis ho facin sota la responsabilitat de les seves famílies. Aquest estiu podràs jugar, fer amics i amigues i passar-ho molt bé als patis de l'escola Bernat de Boll, situada al carrer Mollerussa número 1. Pot anar de dilluns a divendres i diumenges de 4 a 7 i els dissabtes de 10 a 2 del migdia? I si ets més a prop de l'Escola El Sagré, la trobaràs al càrrec Costa Rica número 26, entrada per la plaça Hispano Suïssa, que està situada al càrrec Alcilasso. De 11 a divendres de 5 a 8 de la tarda, dissabte i diumenge, 11 del matí a 2 del migdia. Però recorda que el dia 12 i 14 estarà tancada i això només és fins al 31 de juliol. I hem de dir que temps de barri temps educatiu compartit és una, és un programa que es proposa optimitzar els usos educatius del temps dels infants, els adolescents i les seves famílies i que si voleu saber més coses al respecte doncs ho podeu fer a través d'una pàgina web que és www.bessna.cat/emps de barri I encara ens queda un últim punt per comentar-vos i d'aquesta manera ací doncs ja us deixem, fins demà, així que, bé, doncs comentem una exposició que es diu Fotointerpreta, la duració i que es realitza també a Can Fabra, perquè veieu que a Can Fabra podeu trobar-hi de tot. Així mateix, al Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix cada dia de dilluns a diumenge i dins del cicle l'aventura de conèixer exposicions, l'exposició Fotointerpreta, la duració, de Paco Herrera, fotògraf.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 Molt bé, doncs, senyores, senyors, arribat a aquest punt. Nosaltres el que fem és marxar i deixar-vos amb la música que continua a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Així que, doncs, agrair la presència avui de l'Enric a la part tècnica, sense el qual, doncs, aquest programa, ja us diria que no seria possible... I també donar les gràcies a la Sílvia Hernández, moltes gràcies. Moltes gràcies. A Poli Salinas, moltes, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, bon dia a tothom. I també a Xaima Benhamdus. Moltes gràcies a tothom. Molt bé, doncs llavors ens retrobem demà, si voleu, a la mateixa hora. Demà recorreu que és dimecres i que tenim la nostra habitual tertúlia, és a dir, que prepareu-vos perquè aquí es pot parlar de tot i si voleu ja anar parant el vostre número de telèfon perquè voleu participar, doncs dir-vos que tenim el 933456454 perquè ho pugueu fer o bé al nostre mail que és informatius arroba Doncs d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui i us emplacem fins demà que passeu una molt bona tarda Adéu Esto está dejando es mía, eh. Pra pasa. Coño, por aquí no me pases, joder. Pra pasa. Pra pa pa está dejando es mía, eh.